Rövidesen Hormártonnal, magyar zeneháza a magyar zeneház nyári szabadtéri programjairól fogunk beszélgetni. Ha felvette. Támogatott tartalom! Aló, tessék! Jó reggelt! Jó reggelt, szép reggel. Meg volt a felkonferálás. A helyzet az, hogy kezdjük mindjárt a praktikus dolgokkal. A szabadtéri programok, amelyeknek jókora része ingyenes. Ez alapvetően anyagi kérdés? Ez ugye azért kérdezem, mert ugye a közönségnek ingyenes, de vajon a zenészek is ingyenesen mennek? Nem, nem jönnek ingyenesen a zenészek. Ez egy, ez egy misszió, illetve közfeadat. Mert elsősorban, ha megnézed a programjainkat, akkor ezek a programjainknak a nagy része az fiatal, feltörekvő zenészek, akik ingyenesen játszanak, tehát nem minden ingyenes. És az volt nem. ebben a. És, az, és igazából ez volt benne a logika, hogy nagyon sok olyan zenész van Magyarországon, fiatal zenész, akik egyébként valószínűleg nem kapnának elegendő lehetőséget, illetve hát nem csak egy elegendő lehetőséget, hanem olyan szint, szintű és színvonalú uh, intézményekben, mint amilyen mi is vagyunk, azt gondolom. Nem biztos, hogy meg tudnának tölteni egy nagy koncerttermet. Úgyhogy ez volt a logika, hogy nekik szeretnénk azért alapvető lehetőséget biztosítani. Ez, más... ez hívod missziónak? Ezt is hívom missziónak, igen. Ez, ez egy fontos szempont. Illetve a másik pontos szemponton én azt gondolom, hogy átalakultak a kulturális intézmények, és uh, és azért az emberek nem csak célzottan ö, érkeznek meg egy-egy intézménybe, úgyhogy megveszik előre a jegyet, és kicsit ilyen és kiöltöznek, és elmennek egy esti koncertre, hanem például a Várostigetben sétálva meghallják, hogy szól a zene a parkba, és akarnak inni egy sört, és csak simán kikapcsolódni szeretnének. Oké, okay, akkor tájoljuk be a bejárathoz, a főbejárathoz képes, hol helyezkedik el a szabatéri színpad? Az a jó, hogy egyébként balkéz felé, de az a jó, hogy a hogy azért nehéz nem megtalálni a szabadtéri szimpózot. Valószínűleg. Mert... Igen, igen. Úgyhogy aki megérkezik hozzánk, azt gondolom, hogy egyből észreveszi meg, látja, mert annyira látványos és, és egyedi az épület szerkezete, hogy aki ott sétál, látja, ha ott történik valami. Maga a közönség ül, áll? Hát, teljesen változó. Van olyan koncertünk, ahol ül, de van olyan, amikor ez egy buliba torkolik, és akkor ez egy táncos esemény. Sőt, hát mondjuk a a parkban sorozatunk, amit ö, csinálunk, ott, ö, ott táncolnak az emberek, azért érkeznek, hogy zenére táncolhassanak. Hánykor kezdődnek ezek a programok zömében, És milyen napokon vannak, vagy az, hogy milyen napokon vannak, az nem jellemző. Az nem jellemző, azért alapvetően a hét második felében, de, de nem csak. És A hét végén délelőtti programjaink is vannak, elsősorban gyerekprogramok, vagy családi programok, és este pedig, hát ahogy egyre melegebb van, egyre később, általában 8-kor kezdjük egyébként a koncerteket. A ezt a Magyar Zeneházának kell kigazdálkodnia, ezt a pénzt, amivel egyébként ez a sorozat megvalósítható? Igen, igen, ez, ez a saját. Hát azért az évközben azt a hallgatók nem biztos, hogy tudják, de hogy több mint ezer esemény van a zeneházában, ebből több mint 700 koncert és előadó művészeti program és hát azért ezeknek a nagy százaléka azért a házban van tehát azért mi májustól szeptember első feléig vagyunk a szabadtéri színpadon, és közben is azért vannak a házban is programok de sokkal kevesebb, tehát nyáron azért igyekszünk, hogy azért mindenki jobban szeret a szabadba lenni, hogyha jó idő van és ez a szerencsénk hogy ez a, ez a Tér, azért, ez, ez úgy van a szabad tér, hogy azért tedett, tehát nem ázzik meg, ha van egy kis eső, legalábbis a vendégek nem áznak meg. Úgyhogy, úgyhogy ez a nyári időszak magyar, az Magyar, hogy a magyar zenháza kiterjesztett tetőszerkezete alatt van. Igen, ugye itt az volt, a, most nem akarok nagyon az építészeti gondolkodásba, de hogy azért a japán a építész az erről híres, hogy, hogy ezeket a köztestereket hozza létre, amik ilyen ütköző pontok, vagy találkozási pontok a, a természet és az építészet között, tehát a, próbálja ezeket a határokat, ezek nagyon éles határokat, ami szokva vagyunk felbontani, és azt megmutatni, hogy egyébként lehetünk úgy is a szabadban, hogy azért azt érezzük, hogy egyfajta védettség körülöttünk, és ez a szabadtéri színpad is erre egy példa. Mi alapján válogatod, mi alapján válogatjátok a zenekarokat, hozzátéve, hogy ugye a táncestek, nem túl sokszor, de vannak filmestek, vannak erdőkerülő séták, tehát azért nem egyféle programot biztosít a Magyar Zeneháza a nyár folyamán. Igen, ugye az, azért alapvetően próbáljuk a, a, a nyári időszakban is azt a logikát követni, amit a Zeneháza amúgy is folytat. Tehát ez, az alapvetően az, hogy, hogy egyrészt ne legyenek ezek... Erdőfürdők, bocsánat. Igen, igen. Hogy, hogy uh, mi abban gondolkodunk, hogy ne, ne megszokott formában találkozhassanak a vendégek kizárólag a, a koncertekkel, tehát nagyon sok uh, ismeretterjesztő programunk van. Ez azt jelenti, hogy, hogy aki eljön hozzá, az nem csak uh, uh, egy poroszos értelembe vette egyirányú koncertet hallgathat végig, ahol az zenész játszik, mi meghallgatunk, hanem gyakran megpróbáljuk valamilyen módon ezt bővíteni. Ez lehet, hogy egyfajta bekapcsolódás, mondjuk egy tánc esetében, egyfajta beszélgetés, hogyha úgy érezzük, hogy ezt ki tudjuk egészíteni zenetörténeti tartalommal, vagy, vagy akár csak egy elmélyüléssel, hogy egy régiónak a zenét megismerjük, illetve nagyon sokszor kapcsolódunk az állandó vagy az időszaki kiáltásunkhoz, tematikusan, tehát ebben az időszakban például elindult nagy időszaki a hiszen ahhoz kapcsolódóan vannak programjaink egész évben, és ilyenkor ezek nem feltétlenül erős kapcsolatokat jelentenek, hanem mondjuk végveszük azokat, azokat a régiókat. Mondok egy példát, mondjuk a fekete zenét, hogyha elővesztük, akkor lesz nyáron fellépünk Mauritániából, és ez is a lisztelsorozathoz kapcsolódik, de a magyar tradicionális zene is ugyanúgy megjelenik, vagy akár egy ismeretteljesztés, ami az erdélyi, zené kultúrával foglalkozik, és ott például az egyik zenepedagógusunk tart egy foglalkozást a szabadban. Tehát nagyon sokféleképpen kapcsolódunk a meglévő fő, csapás irányhoz, annak az időszaknak a leg, leginkább fontos üzenetéhez, de az alapívhez is, amit egyébként a zeneháza képvisel, ahhoz is kapcsolódik a, a szabadtéri program ugyanúgy, ahogy az egész év programja. Koncertek, táncházak, filmvetítések, családi programok. Így. Pont ahogy mondott. Mondjak, emeljek ki, amit. De igazából ugye ja, nem választottam egy kérdésedre még, a másikra, mert az azért is jó kérdés, mert hogy hogyan választjuk ki a programot, jó volt a kérdés. Nem én választom ki a programot, nyilván részt veszek a program struktúra kialakításában, de hát a, egyébként nem is én vagyok a legautentikusabb, ha erről kell beszélni, mert nekünk van négy ö, zenei szerkesztőnk, ezt alapvetően műfaj. Ö, centrikusan rakjuk össze. Ők ezek a területének a vezetői, van egy klasszikus zenei szerkesztőnk, van egy népzenei szerkesztőnk, van pop, jazz foglalkozó szerkesztőnk, és van, aki a gyerekprogramokat szerkeszti, illetve családi programokat. Ők azok igazából ezt mélységében ismerik, és együtt beszéljük át persze időszakról, időszakról, hogy mi az, ami most fókuszáljunk, mivel beszéljünk. Jelentkeznek, ők... vagy ti választjátok ki? A, a Hogy is, is. Nem, nem, nem, a zenekarokat. A zenekarokat, a zenekarokat hát, sokkal jelentkeznek hozzánk, de azért alapvetően a, mi választjuk ki. Szóval Nagyjából mekkora közönség zajlik egy ilyen koncert? Páltozó, ültetve a szabadtérjezőnk körülbelül 250 fős, de hogyha ez egy buli, ahol állós koncert is van, akkor azért 5-600 fő is lehet, úgyhogy bármelyik irányba elmehetünk. És egyébként nyilván, hogyha ez egy külföldi ö, zenekar, akkor mondjuk általában kérünk, ö, akkor ennek van egy, -egy, egy, egy költsége, vagy van egy, egy, egy, -egy kapózalapcsolja. A szabadtéren egy van fizetett is, vagy a szabadtéren csak ingyenes van? Ö, van fizetett, és ezeket próbáljuk elhozni. Általában ugye nagyon nehéz Magyarországon, hogy, hogy azért picit tehát azon a mezőn nem vagyunk annyira rajta, ami a nyugat-európai turnékat érinti. Tehát igazából akkor tudunk külföldi zenészeket is elhívni, hogyha eljönnek ebbe a régióba is, és olyan turnét is szerveznek, ami kelet európá közé. Jó, hogy előbb felajánlottad, akkor nevek, dátumok, ha vannak. Megpróbálok. Hát inkább olyat mondok, ami így izgalmas, és én és hozzá kapcsolódik inkább, mert hogy vannak időről időről kitalálunk valami újat, és ilyen például a Néma filmhez filmzenét sorozatunk, mert hogy sokszor sorozatba kapcsoljuk egyébként ezeket a programokat, ez úgy indult igazából, hogy, hogy azt látjuk, hogy, sz hogy szeretik az emberek a szabadtéri mozit, tehát szerenne, ennek van olyan országon tradíció, és egyre kevesebb olyan mozi van ahhoz, ahol lehet fi filmet nézni, és én magam is nagyon szeretem a, ezt a műfajt, de valami érki félben van, Uh, uh, és, és ezt szerettük volna kicsit újraéleszteni, kicsit másként, hogy nem csak uh, filmeket vetítünk, egyébként azt is csináljuk, tehát például a Kopasz Kutyát vetítjük most nyáron is, uh, tehát olyan filmeket... Nyára amit... hegyen. Nyára hegyen, igen. Tehát ezek a, ezek a klasszikus uh, filmvetítő sorozatok. Kopasz Kutyát például mondom... már itt van a beszélgetésünkhöz képest, hipp és hopp, mert az 8-a lesz este fél kilenckor. Pontosan, igen. A dátumokkal te biztosan jobb leszel, mert én nem tudom Jó papír minden, van előttem. Én... Ja, jó, igen, akkor neked van, aki súgjon. Én csak azt tudom, hogy elmondani, hogy igazából az volt az irány, hogy legyenek olyan ö, vetítésünk, amik a zenéhez kapcsolódnak, ez egyébként a Nemzeti film a közös programsorozatunk, és e ezt kiterjesztettük úgy, hogy Néma filmhez, ez a Néma Filmhez filmzenés sorozatunk, ahol pedig választunk olyan kultikus filmeket, például az, az Ascherház bukása, ami a Edgar Allan Poe műből készült film a 20 években, és ehhez készül magyar zenészek által, általában improvizatív módon zene. Ez lehet jazz, lehet klasszikus, és ez, ez ott élőben lehet meghallgatni. Ez, ez, ez, igazából onnan jött, hogy a Cinematic orchestra csinált egy ehhez hasonlóta, nem tudom, hogy láttad ezt a filmet, ha nem, hogy akkor ajánlom a, a az ember a filmfenvevő géppel, ez is egy, egy szovjet film egyébként a 20-as évek végéről, végéből, és ott, ez a nagyon tetszett, ezt régen láttam, ami Szentpétervállnak az életét mutatja be, gyakorlatilag egy dokumentumfilm, de elképesztő experimentális megoldásokkal, és ehhez készült sokkal később, ha jól emlékszem, a 20-as évek elején egy, egy külön filmzene, mert előtte ez egy gépzongora volt az eredeti zene, és ebben a logikában kezdtünk el mi is megnézni olyan filmeket, amik egyébként nagyon izgalmasak, de hogy élő zenében mennyivel izgal, jobbak lesznek és, és nagyobb szabásúak. Ezt, ezt például mindenkinek nagyon ajánlom, mert e, kedvencem. Aztán ugye elindítottunk most már ugye ez a negyedik évadunk, már hogy a szabadtéri színpadon is, és elindítottunk külföldi sorozatokat. Először ugye a Szigettel volt egy együttműködésünk, ahol a, a, azokat a kisebb zenészeket hívtuk el, akik egyébként is jönnek a szigetre, és sokan ugye ma, ma már nem feltétlenül mennek el, vagy célzottan, nem biztos, hogy ezeket a zenekarokat nézték meg. És ezt saját most ma, már magunk folytatjuk, és például az említett mauritániai popzene, ami egyébként elképzelte érdekes, hogy, hogy a, a, a, a, a desert blues, a sivatagi blues zenét, ezt sokan ismerik, és hogy gyakorlatilag ennek egy kicsit a kiterjesztett verziója, amikor elkezdtek a, az alapzenéhez kapcsolódóan popzenét játszani ezek a zenekarok, és hát azért Mauritánia, hát körülbelül hajoltam, ötször akkor, Magyarország, és egy-két millió ember él ott, és, és ott is van, és ott is meg tudjuk mutatni, hogy egy, egy izgalmas zenékultúra. És ezeket szeretjük elhívni, ugyanez a, a Brazíliából érkező Énekesnő, nő, Rio Riomár, aki aki a izgalmas flamenco flamencós, brazil jazz zenét játszik, tehát ez is egy vegyes, vagy a szintén latin-amerikai zenéből inspirálódó, de spanyol, rákkel, kurpás sok, aki egyébként holland-spanyol, tehát egy ilyen egészen érdekes mixet játszik, vagy hát, amit biztos, aki is biztos ismersz, itt más vizekre vezek, Ebbszámbo Hepided aki, aki azért, ha jól emlékszem, három-négy éve nem lépett föl, és nagyon rizkálna. nem csükközik. Így van. Aki nagyon rizkál lép föl, és nem tudom, hogy mikor fog legközelebb, őt is ajánlom, mert, mert azért erről a, a zenekarok kevesen tudják, de hogy ez, ez, ez olyan régi, hogy a bizottság előtt alapította. És aztán ő a képzőművészet koncentrált inkább, de azért időről időre egy picit hobbi zenekarként megjelenik ezzel a formációval is. És ha kiemelhetem, akkor még két dolgot, hogy mi elindítottunk egy, és talán így visszacsatolok a beszélgetés elejére, hogy elindítottunk a, korábban egy sorozatot, amit Fringe néven jelent meg, és ezen belül három területet. Azért hívtuk fringe -nek, mert azt gondoljuk, hogy ez a nagy, általános zeneháza program struktúrához kapcsolódó program szerkezet. A színpadra fel néven. itt fiatal feltörekvő és zenészeknek írtunk ki pályázatot, és közülük válogatunk évről évre, hogy kapjanak nálunk lehetőséget, illetve ezt kiterjesztettük egy hangfoglalóval közös programmal is, ott is hasonló kapnak lehetősége. Például talán holnap vagy holnap utána a Várhely jutsz a zenekar, mint jó szívvel ajánlok mindenkinek. Ennek van egy kalapot le része, amit pedig az utcazenész, Tehát a, aki ellátogat hozzánk a hétvégén, azt látja, hogy nem csak a szabad vagy a házban, hanem más is zenélnek gyakran a zenészek, Ez a alapot lesorozatnak a részeként, tehát itt utcazenészeket kértünk meg, hogy jöjjenek el hozzánk is, és játszanak a ház körül, hogy legyen a parkban és a, És a másik része, ennek a, az egy másik pályázat volt, az összművészeti pályázatunk. Ott ugye az volt a logika, hogy azért azt látjuk, hogy viszonylag kevés lehetőséget kapnak a független társulatok, kicsit nehezebb a dolguk, és szerettünk volna, és kijöttünk erre egy pályázatot, hogy hogy zenéhez kapcsolódó egyéb művészeti ágak is a zene, megjelenjenek a zeneházában, és így sok színház, cirkusz, és tánc, stb. jelenik meg a ház valami zenés formában. de a következő a DEVA villany Leo egy elég izgalmas kísérleti projekttel jelentkezik, ami részben vetítés, részben zene és ének, stb. Tehát ezt, ezt sorozatot egyébként egész évben folyamatosan visszük. Úgyhogy ezek az, amiket most így hirtelen... Kihetlené. Még egy dolgot akartam kérdezni, ugye június végén már nem is volt hely, legközelebb július 24-ére lehet regisztrálni ez az erdőfürdők a zeneháza körül, amit rendes Niki vezet és amelyel kapcsolatban a felhívó szöveg úgy szól, hogy két órás csoportos rekreációs sétára hívunk mindenkit az esemény, az erdőterápia módszerén alapul, stb. stb. stb. És ugye nagyon sokan vannak itt ilyen óckodók, és közben meg ugye nekik szembe kell nézniük azzal a tényel, hogy lehet, hogy ők óckodnak, de mások annyira jelentkeznek, hogy a június végi programra már nem is volt hely. Ez mi? Hát igazából a Nikit egy. Ez egy kísérlet, hogy, hogy gyak, gyakran kicsit az, amit az előbb mondtam, hogy szerettünk volna olyan módon is megközelíteni a zenét, hogy, hogy ha belegondolunk, akkor valójában minden zene, ami minket körülvesz. Egészségedő. És, és, és ebből indultunk itt is ki, hogy, hogy hát mégiscsak egy parban vagyunk, mégiscsak nagyon sok hangzaj, természetes kötődő inspiráció, van a zenében, és, és próbáljuk meg ezt, ezt feltérképezni. Úgyhogy hát igazából ott van körülöttünk, ott van a zene körülöttünk, és hát nem csak a hangokhoz lehet kapcsolódni, hanem az illatokhoz is, az, az élővilághoz is, ezeknek mind-mind van valamilyen formában közel a zeneházához. Oké, okay, akkor, akkor egy utolsó kérdés. Olvastam pozitív-negatív hangon annak függvényében, hogy ki hogyan közelít hozzá, hogy új hang és zajkeltő eszközöket telepítettetek a zeneháza környékére. Ezek mik? Hát ez, ez, ez egy időszaki kiállítás igazából, vagy hát hívhatom kiállítást, inkább instalációknak hívnám. Ezt mi nem most telepítettük, hanem folyamatosan. Én telepítettük. Tudom, tudom, csak azt írták, ugye a ligetvédőkről Igen. van szó, hogy úgy, ja. új, új, új hangos ők zavaró uh, eszközök tűntek föl, amelyek azért nagyon furcsa, mert ugye egyrészt van, aki zavar, amikor viszont az ember a magyar zeneháza környékén van, és ez velem viszonylag gyakran előfordul, többokból is, akkor meg azt lehet látni, hogy gyerek idős egyaránt uh, múkáznak ezekkel a dolgokkal, mert hogy ők meg nagyon jó pofának találják. Hát én csodálkozom, ha valakit zavar, mert ez olyan hangos, hogy egy ember hallja, aki egy konkrétan a hangúra alatt áll. Úgyhogy nem hiszem, olyan sok mindenkit zavarhat ez. Ezek, ezek igazából sok olyan analóg zenei eszköz készül és készítünk. ez például a Medence csoporttal közösen készült, ami valamilyen módon kapcsolódik a zenéhez, de mégis nem egy digitális kütyű, amit nyomkodunk, hanem inspirál. Például itt van olyan, ami a vihar vagy a tenger hangját utánozza. Igazán ugyanaz a logika, amit mondtam, hogy, hogy sokkal érkeznek úgy a házba, hogy nem feltétlenül tudják, hogy akarnak bemenni egy kiállításra, de hozzájuk is akarunk kapcsolódni, mert közösségi Oké, okay, mindig van egy sok kérdés, állandó. maga az állandó kiállítás, illetőleg a most állandó, de egyébként ideig, na ebbe belezavarodtam. A dolognak az a lényege, hogy van állandó és van ideiglenes kiállítás, de az ideiglenes, ugye, az is hónapokig van nyitva ez a listen, Ez hogyan fut? Jól, köszönjük szépen, jól. Hát olyan körülbelül 6-7 ezer ember rátogat el az időszaki kiállításra egy hónapban, és ezt mi november elejéig tervezzük, ha tudjuk, mert hogy azon is múlik, most egyelőre egyébként kulisszabitkot is alállítom, de egyelőre az a biztos, hogy szeptemberig lesz, és szeretnénk majd azért ezt meghosszabbítani, az azon is múlik, hogy a következő kiállításunkat az azt, azt hogyan áll, mert ugye azért folyamatosan dolgozunk, és ez, ez mindig befolyásolja, hogy hogyan tudjuk megnyitni, de a terveink szerint a következő év elején nyitunk egy új, nagyon nagy szabású kiállítást, amit most még nem mondhatok el, de hamarosan a nyár, nyár során ezt be fogjuk jelenteni, ezen dolgozunk, és ennek a függvénye, hogy a, a liszenc meddig tarthatjuk nyitva. Köszönöm a rendelkezésre állást! Én is köszönöm szépen! Szia Horn Márton, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatóját. Szen... Nem látták, viszont hallották. Szia!